ושמתי את הצולעה לי שארית והמנהלאה לגוי עצום ומלך אדוני עליהם בהר ציון מעטה ועד עולם ואתה מגדל עדר עופל בציון עדיך טטה ובאה הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים עתה למה תריעי רע המלך אין בך, אם יועצך אבד, כי החזיקך חיל כיולדה. חולי וגוחי בציון כיולדה, כי עתה תצאי מקריה, ושכנת בשדה, ובאת עד בבל, שם תנצלי, שם יגאלך אדוני מכף אויבייך. ועתה נאספו עלייך גויים רבים האומרים תחנף ותאחז בציון עיננו. והמה לא ידעו מחשבות ה' ולא הבינו עצתו כי קיבצם כעמיר גורנה. קומי בדושי בת ציון כי קרנך אשים ברזל ופרסותייך אשים נחושה והדיכות עמים רבים, והחרמתי לה' ביצעם, וחילם לאדון כל הארץ. עתה תתגודדי בת גדוד, מצור שם עלינו, בשבט יכו על הלחי את שופט ישראל.